Ungerézi. A fagylaltot egy katániai cukrász találta föl, név szerint Ugo Riccardo Salvatore Giulio Girolamo B. Hogy mikor, az még vitatárgya, ne töltsük most vele az időt, nagyjából akkortájt, amikor a könyvnyomtatást. Ugo nem csak a fagylaltot találta föl, hanem az ostjából sütött tölcsért és a hozzávaló tolókocsid is. Ez így van rendjén. El sem képzelhető, hogy például Irinyi csak a gyufát találta volna föl, és valaki más a skatuját. Hogy Érlich csak a szalvárzánt, és más valaki a sifiliszt. Ilyen nincs. Miután találmányát egyként tökéletesítette, nekivágott vele a világnak. Bejárt a Lodomériát és Besszarábiját, Tirolt, Burgundiát, Brandenburgot és a Vend Hogy miképpen fogadták, az elképzelhető, de le nem írható. Ahová megjött kis tolókocsijával, összegyűlt a helység apraja nagyja, markukban tartották a pénzt, szájukban az összefutott nyálat, és dobogó szívvel várták málna, eper, csokoládé, citrom vagy pistácia fagylaltjukat. Úgó mindenkinek azt adta, amit kért, és hogy vásárlóit megóvja a fölösleges kísérletezéstől, azt is megmutatta, hogy a fagylaltot egyszerűen csak nyalogatni kell. Mindenütt örömkiáltásokkal fogadták, búsan nézték távozását, és alig tudták kivárni visszajöttét. Egyszer aztán elvetődött Magyarországra is, olaszul Ungérija. Itt azonban a király éppen új sóvámot vetett ki, és az ország aprajan adja hallani sem akart másról, mint a sóvámról, ami már egymagában fölsevezte Ugó Ugohiúságát. Bánatában csöngettyűt szerelt a tolókocsira, és azoknak, akik a csengettyű szóra nagy nehezen összeverődtek, buzgalmában lángolva mutatta be fagylatját. A magyarok azonban, olaszul, gí oda se bagóztak. Nem érezték a nyári hőséget, tehát nem vágyakoztak hűsítőkre semmet, tele volt a sóvámmal a fejük. Hiába magyarázta Ugó, hogy gondolhatnak közben, amire akarnak, hiszen a fagylatot csak nyalogatni kell, azt mondták, köszönik, nekik mindig van mit nyalogatniuk. De válaszolta Ugó, akit sértett ez a sötét közöny, ő a minden faglalt más és más ízű. Ő nekik pedig mondták erre ezek a fafejű magyarok, elég ha az öt újukat szopogatni kezdik, mert mind az ötnek más-más íze van. És amikor Ugó tovább akarta bizonygatni az igazát, lógombócokat vágtak hozzá abban a hiszemben, hogy Gelátti magyarul fagylalt, ezen a habarék nyelven azt jelenti, éljen a sóvám, és ezt nem lehetett szó nélkül zsebre vágni. Szegény Ugo testben lélekben megtörve még eltolt a kocsiját a zárai grófságig de onnan már hajóval szállították haza. Halálos ágyán, amikor körülvették az olasz fagylaltárusok, csak ennyit tudott mondani: Giungerizi, Giungerizi. Aztán ki a lelkét.